të rëndësishme. Disa për e tyre e kimi përmendur në takimet e kaluara dhe shpesoj që të vazhdojmë sënë të melenë alatë manuar me pikën vijuese. Kimi përmendur në takimin e kaluar se gjdo musliman duhet që në të vërtet tjetë i dobeshëm jetë në kësaj bote të ketë projekte për mes të cilave i bëndobi vetës e ti dhe shëqërisën përgjithësi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 e qëfarua mërmenja kërë kemi mund shumë sa mund të arrimë. Êshtë një fjallë në gjuhë në rabë që edhe ne përdurim një të njërë si kurse është në originalitetin e sajë. Fjallë është për bereqetin. Apo, që nësi musliman dhe kemi dhe kemi ndëgjuar shpesh herë se ka hum bereqetin. Jo rëllet një është anë kohën se ka hum bur bereqetin. Mali është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 Por asë në nëse ke posë pa moralshme Për i kërë këthmi Dhe se janë nuk falë të fare Thë e sharët i lejhë Bëri me gjësht ka Isa u Alizam Thënë Kejfe nuk kellim u men kërë në thilmehë Dhisabia Thë si me i folë dikuj që është enda Fëmin, djep Në ty për të vesë mjë fëmin A të re Isa Alizam me Fuqin e Allah u gjelë leola foli Edhëpse ishte forës një tha inni abdullah un jam robi allahut dhe i përmendi disa të mira dhe veçoritë që allahu ja kishte dhënë dhe në kuadr të kësaj tha waj'alani mubarakan ajnama kunt dhe allahu mo bëri mubarak nga fjala e berka që po flasim kudo që të jem prandaj isa alihissalam po prezanton një formënte sa armas un jam kë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 Ndërsa ajtë që i e produktivitet të gjitha këtyre angazhimive tona, edhe ati projekte që kemi full për të në të kaluarën, është bereqetin. Andaj, do të bindemi në pikat vjusë i shala se përshfarë bereqet fjallë. Djetarët kërë kan e kanë definuar bereqetin, unë e përqyhej bereqet, nga së është njëjtë fjallurin edhe i përdur në përdishmarin tonë. Kura kanë definuar bereqetin e gjetarës, sot njerëzit e dinë ç'është bereqeti, por nuk e din saktë ç'ka ky, nga sa i duket. Ai pretot, ai ndihet, por ai nuk shihet. Ëndër ç'ka e bereqeti realisht në fjalën e Sheriatit. Në fjalën e fjalës së Allahut sallallahu aleyhi ve fjalës së Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Fjala e berka në jun Rabb e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 Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam në kamësuar salavatët që i thimin namaz apo kras këtër e salavatëve në kamësuar dhe formën e salavatëve si të bimë salavat me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam e njën nga formët e salavatë të është Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed dhe njën fund dhe piësa e dhëtë Allahume barik ala Muhammed wa ala Ali Muhammed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 Apo, dhe është bërë vendi që prej këti endë dhe kësoj ditë e rridhën mirët në kështë e mundë që me volë për mekën edhe për qabën apo, e që biseta për këtë qytet mësme të qute Ibrahimi e zemë dhe familje a nukë këtë bërë qëtë bërë qëtë bërë qëtë bërë qëtë gruja ti haqeri ka dalë për shkak të saj uji zemë zemë a bërë qëtë zemë zemi endë dhe delë bërë Familja Bekoume gjithmonë kanë pas, gjithmonë pejunitë kanë për hutë të tjera. Prandaj në këtë kuptim të përcaktet, jo një kuptim të pasurisë dautitetit nga sëbirimi, por se ka pas pasuni. Ibrahimi aleseu ka pas autoritet. Një kuptim të pushtetit që këtu tek Allahu xhallah e patyrë se të kalau la ka pas. Ngase dheni rasti kur është rrezikuar dhe ndëri gruas së tij nga një udhëheqës zullëmçar, s'ka pas me çka më embrt gruën e vet atë. Në këtë kuptim, s'ka qimë shumë i shumë i, i njohër apo s'ka pas rritet të theksuar në aspektin material e as të pushtetit. Por me gjithat, pejgamberi e ka kërkuar që të bërreqet që ka pas Ibrahim e Elsam. Për ndaj, kja është e që në duhet. Dhe kja është e që duhet t'i kushton vëmendjë vërshdimish besimtari në të gjitha pun të ti, me kërku bërreqetit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 të kat folëtorë të Kur'anit. Dhe të ket aq dobi që dalin beti sikur se Kur'ani, nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme. Nga se, për shembull, sot ka komentet Kur'anit. Të ndëruaj Azër, sot bibliotekat islame janë të mbushura me qindra, mos them me mijëra vëllume që komentojnë Kur'anin. Madje të gjejmë sot, të gjejmë sot Për shembull, një sure e Kuranit, Sura Kur Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha gjend për tek komente në 500-600 mangjë në 100 faqe. Një sure me 7 ajete, shumë e thjeshtë na thëmi, por shumë e bekuar. Sa do bija sonzim i dal të ishte ti çuditësh, për të ishte kaq don kjo çka, sonë paramënd kët. Dhe gjithë pamësimet e paprsëritura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 sa so pun ka bërë sa so të popujtë të tërë nuk mund të bëjnë në qëfar ka bëjnë një vetë a thuvë Allah i ka pas kohë ma shumë sëna apo ka pas fuqi ma shumë sëna apo ka pas të tira ma shumë sëna asëgjë ajve që ka pas bërëqetit që Allah i ja ka për këtë arsuja i ka kërku për i kambiri sasallam dhe e nxeni Muhammedin sasallam në rritje dhe zhvëllim të vazhduhshum në bas të bërëqetit Dhe dyta, stabil, kur i pa lodhë shumë A kanë do një ditë kur Muhammedi sallallahu aqem Ose një fast jetës Sikur se ndonë këtë botë të këni Shumitë që njerësve të nërolazër Lodhen se kontribuari Rallë kanë njerësve qëllik prej kur ka njës në bo mirë Apo deri sa u dekë Kur se kanal Njerësve mu lodhë Banë mirë dhët vjetë, njëzët vjetë I kontribuani projekti ndodhin së prova, sfitat sektuara, e shesë e lodhët mu, presion e është i madhë, nga rkesë të mdoja, edhe fillan që, thëtë unë e dhej që nuk tash mërët në kushtë do njëmë të. Kjo është dhe një aspekt i munges i për e qetit, se nuk ka stabilitet dhe që ndryshmerim projektin që e ju dheqë. Nëse Muhammed Is.S. A ka di kushtë që ka pas, ose do të ketë nga rkesë e më shumësaj, ose do të lodhë më shumësaj Vëllajat ngarkis që ka pasë Muhammed i saserem është problem me e bardin dhe vetë njëre dhe kur nuk është nani dhe gjithë mund ka arritë të gjithë vetë të ajeb hakun që është duhet preka Allah kjo ku realizon një jetë në ti nuk ki të tërspjegim përvec se i thush i kepa Allah bereqet a po? shuajmë djetarë për shemblë që kërëzë do t'i përmendi dhe që ditë është sa so kalonaj e sa so ka karnu ti thush Për i kur ka njështë kjo la më i bo këtë punë? Për i kur, nga se nuk i mundësi me e kalkulim me kohën edhe me produktivitetin. Ska tjetër, bereqetit. Ti ishet para tonë në adhurim si kanë qenë. Quditështë, prej ka tërkë enerji, prej ka tërkë ambicje, shtemi vazhdushën, në adhurim, në kontribut, në putë mira, në projektet vazhdushën, me gjithë monë, prej ka? I themi, bereqetit. Kurja pa lau bereqet, bëm bon, bëllë bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon që të e më shumë rëndësit me të nërëvezër. Kështë e kuptimi i bereqetit që të seka. Që ndëshmëria, stabiliteti, vazhdimësia, rritja dhe zhvillimi, gjithë nga këto nga duhen, par pika që kemi sekt në të kaluarën. Në zhëta është du të mundonam pika ta përmbledhi rëndësin e bereqetit, që ta kuptojmë se sa është më rëndësit të jetë pjesë përbërse e formimi tonë. Pjesë p formimit ton. E para është se Allahu Gjallahu Ala aty kulshon bëreqet. Është, është dëshmuar se ajo pun, ajo vepër, ajo person rritet dhe zhvillot në mënyrë më ramense. Sikur që e përmendet dhe maherët ato. Pra ndaj, nuk ka, nuk ka, kries apo pun që ka zbrit mbi të berëqetit të Allahut azhgal e çajë pun ka marr fond është shkatruar ka humbë kështu më rad. Dhe nuk ka pun që Allah e ka tëreq berëqetit pesoj e që kanë pas hajër njerëz më saj pasapër. Prandaj a ty ku Allahu ulson berëqet, xhari është nga tësaj. Aty të saj. A ty ku Allahu e largon berëqetin, të ndrullazër shumë shpejt do të perendon, do të hupa e punë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 që ka thonë, inna hadha, leshejun agjib, ka në kjo është një të sen, tejet i që ditëshëm, që dije kjo punë, qalu meleket thalë, e ta'gjebine min emri Allah, tja për që ditëshën ka punë të zotëta, kur dërënë Allahu azo gjallë, se këqyrë moshëm, as kohën, as vendën, rahmetullahi, wa barakatuhu alejkum, ahlel bejtë, këta e këni përshka, kësa Allahu ka zbitë njëve rahmet, edhe barakat e kur Allah ozbet bërreqet thejen regullat e matematikës pas të japten dy e dy zbujnë të një këtë a po? se pa bërreqet dy e dy bujnë 4 ma ndihet që e 4 ma pak se 2 pa bërreqet, s'ka hajrin ta nërso me bërreqet nuk, nuk funksionën më matematika kuptim të shtimit edhe rritjes nuk funksionën më regullat e medicinit se shëndecis e kështu më rratë kur Allah ozbet bërreqet bërreqet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 ja këndoja doktor. Gjithashtu të nderu Allahu subhe ve mutra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai e the ja pa rëndësinë e kësaj teme është shpesh hare, e ka pas traditë që për ashap të ditë lutem e baraqet. Për shembull, dua kur dikush martohet është pikrisht në këtë përmbajje. Baraka Allahu leke wa baraka alayka wa jamaa baina kuma fi khair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 Që ditës që së dy vetë bëjmë bashkë kapëtën. Që ditës. Nga njerë nga shpesojnë për shambullë se një jetë bashkërëtore me së dy vetëve, kjo 100% ka me kone sigurë. Pse? Po filoni është djali i këti, qika i këti, familjet mira, njënë mëti, jëndërë thana që këta duhet në shku mirë. Bashkë që ata së shkuen mirë. Kërë i gjendë dhe që, së ta mërmena që këta, së kanë kur farë për putësmë i gjenë, jetë lumëtur, bashërëtore, fëmi, gëzim, e pësë në është, shpinë se kanë si duhet, aspektin më tanë se kanë si duhet, pëse dikush ju ka mënë para se më martu, barek Allahu lëkë. Allah o dohër bereqet, atë. Kur laja i bereqet, bëndë përpuvëthja, atë. Kur s'ka bereqet, o laja i letnijen 30-50 par se më martu, o petë dërstonë martesë, atë. Me bereqet. Gjithashtut, në kam surë pekambiris a.sallem, që kur di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 Qoftë tot Nona Enesidimalik, Um Sulajm, radiyallahu anha, e ka pas Enesidimalik djalëvogën. E, e ka thutë pejgamberi sa osëm qonoi dërguar elahut. Moja ti që të xhinë, ta kryn ai punën. I vogël është në ai punë ta kryn ti. Dhe pse i ka vëtur ai, kaon ti merë. Ti të vin më shumë djalë, paramena. Tvijn më shumë ti djalë jam. I e ka lënë djalin pejgamberin. Ka veçja Rasulullah le ta lë ngon për ta. Tash qfar do e me përzit përta? Të... E ka përzit përreqetën. Kanë o Allah, be këje këtë djallë, barik lehu fi mali hi u valedi, u fi umri. O zot, be këje, javi bereqet në pasuri, javi bereqet në fmi, dhe javi bereqet në jetën e ti jadë. Të gjitha këto, kanë fillu në mënyrë më rrëmanë se me ushtu në konë NSF-ni Malik. Të ndërëlazër, do tëtë, NSF-ni Malik ka pos atë shumë pasunisht, so o Edhepse ka shpenzumët madhe nuk e shargit. Paramenda e ka pas një kopsht me dine, veç kopsht i ka bët dy herë. Kopsht tjera ka herë. Një herë qesim frytet. E kopshti, ene si një malik ka qit dy herë. Pse? Pse dikush i ka dhonë, Allah o të arsobër e qetën. Ene si një malik do të të ka pas shumë fmi. Edhepse i ka mvdek shumë fmi ja pëtanë. Vesh, kur ka vdek, kras vdekive të shumë ta që i ka pasë. E dhe këtu ju thëmë ta që ka pasë bereqet, të zikur të që fa bereqet i ka ndekë thmija. Shumë thmi i ka ndekë. Shumë me djetra i ka ndekë. Kur ka vdek, enes i nimalik, apo? I ka ndje një pa të dhe thmi, të mi një që një ka pasë. Të. Bereqet, apo? Ka jetu ma shumë, ka jetu është për shahatve, gati të mramë që ka vdek, enes i nimalik. I ka pëllo bereqet Ti, në atë, edhe një shtim, edhe një kontribut, edhe një punë, edhe çdo gjë. Prandaj kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme shumë për jetën tonë. Kush don që Allahu Xha Levala t'i ashtojë mirësi, mos e kërko shtimin e pasurisë, por kërkoje bereqetin e pasurisë. Bereqetin në familje, bereqetin në jetë, në sallatje ja bereqet, vallahi me pak botë shumë. Që sallati e ja bereqet, vallahi me shumë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 janë një loj preokupimi i njëri në këtë botë. Apo, me pas njëri shumë punë, me pas njëri shumë fmi, nuk ka mundësi tani i Koran me lezu sa duhet e, i badet me bërë sa duhet, nga se angazhimi. E tash, pse Peygamberi S.A.S. po lutët për enesin, për diqë që ka me i bonesër pëngesa në punë të harit. Aftër. E ka zëtë këtë problem në imam Bukhario, Rahimullah, pëtë. E ka zëtë këtë problem kësh? Imam Bukhario, Rahimullah, se... Si?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 Kohner se Allahu Jellalojelai ka Allah spërua me një fmijë. Apo, po çaj para ato me to që asu din qysh falet, asu din Kur'an, as çbë dhëkër se si ka me ato apo. Ka dikush që i ka shumë, po tërhetu me që që që të filluam që çuditësh i krysh koy pun mirë ato. E pse ky kësto e kia ashtu bereqet jotë. Andaj lejohet më pas shumë me kusht bereqet më pas. Ançufse, s'ka bereqet atëra sa më ma shumë maqazeb, sa më ma shumë mangarkies, çdo beqati e kësaj jete ndaj na duhet bërë qete. Prandaj i u nënshtrojm gjitha ato që i përmend atë. Për. Të nderuallahu azza. Nëse i kthehemi xhandhjes së të parëve të ulemave, do të gjesh çudi në jetën e një qysh që ka pallu bërë çështën atë. Osman ibn Affan radiullahu anhu i ka rasti luftën e Tabuk të dinë atë. Ka qenë luftë e vështirë. Ka ardhur në muajin gusht. Ka qenë vapa e madhe. Ka qenë domon vështirë në përballuat. Për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 Sperre ei të dush, i ka ton birë i jemë, baba ka mundsi des pështojse munja, i ka bërqe, ama shumë akan bërqe. Ka pas bërqe zudhit njavami do tëtë ka thonë 1000 e 1000 e 1000 dirhem, 1.200.000 dirhem të asikohë. I bëjn shumë pare së të datë, shumë pare i bëjn së të tatë. Shumë, karam mëna monedat e argjentit i ka pas 1.000.000 qashti ka pas bërqe e f Pentazhi. шего qashtë i ka pas bërqe e fërë kërja ka kalzu djodit vetë borqin, nërmën është a i ka pas krizë, sa këtume, jo që i ka lakmu për barë, si kur që i marjo, po ka përru një të e këti, ka dështu, pasë e s'ka mund e mashtru, se t'i kur dështën e mashtran, ja i faqe barë, s'ka mund me këtë i kamit, njështu kriza, edhe është, është të lumë borqë, i ka thonë, birë janë, për mështigallë, sa herë, dhe të tjesh ceramikon e Zuberit kaon e kon e kimiko baba për të parafton kush miku i kët për të para. Ti tha ceramikon e Zuberit. Baba Allahun xelal uala. Tha se sala kum thirr, s'um kalon keq atë. Sala kum thirr, s'um kalon keq. Andaj djali vati hapo tek baba, i sejtë po thot, o miku i Zuberit, ne maj Zuberit para se me dej ka thënë. Ne le të shkali çet i burr çopa. Subhanallah, e ka pas një tokë në Medina apëton. Edhe rëdhënë të së këtuara, i është rriqë mimi apëton. E ka shqit 52 milion dërhem apëton. 52 milion dërhem e ka shqit të tokën në atë dva këtë, adhën. E sa këmë borë që? 1 milion. Një milion. Mi i këdhë një katër tërne onë të, të ja ka dhonë se dvynë apëton. Andaj, kërë ka vdik i ben Zuberi, Zuberi Javon, kavdik, i ben javënë, kërë ka vdik, i është nda pasuria, t njërës pëjgrave të ti ka taku qajtë së ka pasë bërshë 1.200.000 dirham i ka unë njënës veshtë e ku e familja të të rëftërë? Me qka? A i shtratë në kërëve të konë? Bereqetja Allah të të të që nëferë. Kur e e pa Allah bereqetja? Shë ka pastaj fallaj quditër si me bereqetjnë e sahabëve e tabinëve, e njerëzve të nuk din për kër i kam botën këtu punë? Shë ka e për shembul të nërodhës e bu Sa so vjet ka qen halife? Halife Vogë, sa so vetëkon? 2 vjet. Veç 2 vjet e qen halife. Ma shumë se ka. Udek radhëla. 2 vjet e disa muaj ukon halife. Për 2 vjet sa so puni ka po bërë për Mekri? Pun që do të thotë nuk mund të paramendoj. Apo. E para trazirat që ka njerëzuq shtet në asaj kohe, Kredi ka pa shaut. I ka kthyr të gjitha fiset në udhëheqën udhëhetsmë timanë veç kjo sa duhet po na këtej ju kanë qiu para këtej arabt ju kanë qiu para veç negocjata me bomba ta është dhashë shumë vit atë ka arrit për dy vjet ata më poshuapen ka arrit të ndërrojë vlezër apo më mbledh Kur'anin do të thonë u kuni shpëndom e kam mbledh Kur'anin këtej me ni me ni libra fë sopun e vogël kështu pun e vogël e kusht i badet i ti Ebu Bekri, të nërru dhe zër, ka pas familje të pësacme në Medine, që ka shku u a kam jelë devet. Tomën ju ka dhënë, dhe plaka e në konë, s'ka pas, s'ka pas një devet, që ajo konë burimi kryës ojë furizimit. Ka shku u a kam jelë devet. Kër u bo halife, të shëtën e shtetë mi kryë i karab, probleme, ju në qufis të arabe, këndër tina, trazire, kase, me pëndërtonë shtetërije, krejtë bara që e ka bajtë vetë Muhammed Sasarim, timi i Sasarim, tim i kryje, nuk a letë. Kanë thonë atë plakat, tash s'ka kush në e një lë devet, e kanë nërzëtu, e bube kryo në zonë. Subhanallah, krejtë që ka bëtë para se më buhalife, këti ka unë bëshe buhalife. Pikatë të në këj vakë, bereqetja, në sëtë, në sëtë, nëllë loj, në të të më në eftë, në e kushë, dy dhëtë milonë ata kam pas bërë çat. Pse kam pas që kan arrit të thash, do të lasem në pjesën e fundit të kësaj ligjërotë. Por këtë po duhem të them që sohet mëzien pas bërë çat. Të ndërlozem. Shikoi dietatë më dhaj. Shikoi dietatë më dhaj. Më marr dietatë për shembull me dhëheve të njohura. Dietarën e madh Imam e Buhariha rahimullah. Imam Ebuhanif rahimullah. Ai ka shpjeguar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 nzonit i dytë. Apo ka dashur Allahu xha llaula këta dy pastaj apo e kanë përhap mësimin e Imamit Buhari fit rasulullah që hala sot eksoj dite përcillen mësimi i tij. Wallahi sot parë me parë me pagu Imam Buhari fjalë njerëzve, s'kishin mëut mia bajt mësimin që shtop. E pse? Bereqet. Ju kanë kanë mrim mësimet e ditë tani këtu. Ellapsai, as nuk ka sht me gjuhën ton, as nuk ka sht me racën ton, as nuk ka sht me vendin ton. Kamri që këtu më e dashur njerëz më shumë se ç'i duan shumë njerëz këtu i ta thën. E pikë ka veçëti. Çka ka bue Buhari ve Rahimullah që mu më porhap mësimit i ka shumë, vallai kurrja. Përkundrazi, nëse e kuptoj çka jetu, do të më shumë i ka kontribuar mos u përhap, s'u përhap. Po Allahu xhallahu alai ka e para çata. Mani dia to të tjera ç'i thotën merab kanon libra që vallaj ti mul veç me shkletu dit për ditë çështë kan një kan një kan një s't mundem me shkletu librat më ston me lexuam i kuptuam i sqejuaj ja ja për këtë pun veç me shkletu zdalvojti i jetës apo duhet me thon çfarë vijn ty me shkletu në ditë tjetër çto libra vim 50 vjet atë e ku pa daktaj vallaj më shkrua ku na mosvojë do të më mësuën tani me më shkrua tani breçet jot breçet veç breçet s'ka tjetër Kur Allah je bereqet të në vëzër, që u ditë që ka bëva kja vërë. Pra ndaj, na s'kina shumë mjetë, apo, na s'kina shumë fuqi, na s'kina shumë vullnetë, na s'kina shumë mjetë, apo, na s'kina shumë përkraje, asë gjithë s'kina shumë. Me bëva kja dhe bereqet më së pas, na kushë s'kina më sani. Në edhe që të bereqet më së pas, në që bujmë? A na e duhet më, më mësu,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 Kur që lind, Allahu ka thonë që qerubi jam i ka 1 miliard morrje frymës. Për shkak të kushtimit që këy ka 100 milion. Çfarë ka Allahu rrezk frymë? Ajtin gje, 1, 2, 3. Çdo frymë që e tëqit apo jetu harxu. Jetu, ti ti të shku, ti si tu ard, ti si tu fuqizu, ti duke u dopsuar, ti duke duke shku. Dikush po të numëron frymërat, kur bo 3, 2, 1, molekul moute amar shpië dhafon. E çka bën?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 i mundësën besimtarit që ku dë që tjetë me bu mirë. Ku dë që tjetë? Në që farë do lojë rethona, a i bën hajrë. Në nuk dim që dhe rethona me bu hajrë. Për shambur, njerëzit jepin sadaka kur kanë, me që kur s'kanë, pakion që jepin sadaka. Pakion. Apo, do me thonë, te këta njerëz, dhe njerëz të kurzuar me, tyre caktuara. Nëse së si që plecojën e dëpunë mija, su njepim lojë. Tash, a duhet, kime na zduhet punë tjetër, pa po thamë, na me kushte e kemë. Nëjëna të, limituar atë kufizuar me kushte. A ta që kanë posë bërraqet, a jënë konë me kushte? Shëtë këni Jusufin Aleyhisselam. Jusufin Aleyhisselam është shembuli njeriut më barak, njeriut bekum. E gjëjtë në vlanzit e ti në pus, apo, asë rëthon një rëthonë se kësh me mbi e tu. A e patë një rëthonë? Asë një në shkretim edhe në pësë. Nihere, në dhatë muja, kalen dikush asat e s'kalan. E po, ka qëllu bashkë kër ata e gjujnë me kalu dikush atën. A o që ke bërë qëtë? Bërë qëtë e valatë. Mande ata që e kanë marë, kanë mujtë për shambullë me konë rukëtimi tyre ka. Nikon të të tërë me konë. E pse bashke rukëtimi tyre ka Eg që bërë qëtë atë. Edhe drejt, pej bunari, shkojnë palatë. Kjo me qka është ku? Për Allah i muqunë njëmë dhe dëllaz dhe ti me, qunë palat, me quap, e qunë palatë, si mujnë me quapdo. Ata e gjutën në bunarë, po kër Allah i e bërë qëtë, pejnë bunarit, qëtë në palatë atë. Kër a i dërë? Kër ka bërë qëtë? Më ndëja të jë so bërë qëti. Apo? Krasoj, hini në burg. E në në e komentojë ondërën, i kështë dhe njerëzit për më bojë, Allah në i badet, për së mbërë, kështë dhe galet veta, edhe që të bënë hajrë besë më talët, ku do koftë? Ma dje, komentimi i ondërë që e boni, ndikaj me shpëtu gjysën e botës në atë ku, për shkak se i najten nga të një krizë e globale që e rëzikant të njerëzimin në atë ku, për shkak të të të tëtsisë. Bërë q Bërë qëtë i jësuvit që Allah o gjellole e dhantëm. Andë e besë do në ka kuher dhe rëthana me bo mirë. Gjithmon bo mirë, gjithkon bo mirë. Gjithmon është dëbëshëm. Shukane të në rola dhe rëgjithashtut edhe. Musa a.S. Të shumë të në shambuj. Nona vetë e qiti ku? Në deti. E po? E qiti në lumin nilë do atëm. E gjutin nuj. E ku që laj bash në dalë gëdet e lumit, ka mujt me e gjujt në tonë, e pse e gjujtin këtonë? E, që kjo është e bereqetit, që kjo bereqetit kjo e palo gjallë ola, i jetës vetë, edhe rënën, edhe kur skur for ku është elementorë për tisko, Mbjetan. Mbjetan. të sko, a i rënën, në bjetën, në bjetën, kote tjërë, në palat e qëtë, edhe së rënën, e këqyrë me dhe të doktura, ma shumë smutës është nëshë, a i tjetëri s'ka para, asë pë E pse kjo kse paraçetën? Ku i don Allah i jep para. Ku i don Allah, nga sa ti ke para, pse ke hap shnetat. Andaj dua që, jepa Allah, qetet, të them që kur Allah i jep Allah paraçetën, roza çudina bënon. Për shkak të Musa aleyhi salam, a dini se Haruni aleyhi salam ka lind në vitin kur ka amnestu faraoni fëmitë e ben Israelit. Edhe se ka marr vendim me i mit kë djeltë ben Israelit, kë djeltë Saka pa ondër, çu shtyoj zun qort, po një ondët faral. Po një vezëse t'merr qof. Çu çu shtoj zun qort. Ha ka pa ne ondër, i kaun i Allah, kaun e baj gipun te çik japën. Pse? Kaun komelin te ben isrënjone që kom ta marr klefti poshtë. E çka meu? Vroj. Krejt miti ti kavro. Subhanallahu. Për meru karriken e vet, krejt miti kavro. Di kurin anku, ata kap kanon, po këta e kanë na hizmeqort. Tash ti sle kan kush na bën hizmet neve, na zi nevë hizmet. Ater ka marr vendim. Një vjet po vroj, një vjet po i lo xhall. Haruni ka lënë chat vjet kur ka thonë po i fali. Ndërsa Musa alson ka lënë chat vjet kur kuani me myta thonë. Chat vjet ka lënë Musa alson. Kur u kon rani me me myta thonë. Mir po kur Allah ja e beqet vjet. Ata faraoni mu qiu se ne mit, jo që se ne mit, pa ai ka me kshira e ka hulot. Subhanallahu. Çaj që ka po ondër, apo për ta Musa çaj ka... Se ka pa ondër që kam ia marr pushtetin e çaj rrit ku në pallat faraonit. E ka përkuhën, e ka për gdhele, e ka rujtë, subhanallahu. Allahu xhel lekure beçat, çuçi ti kë më të mbyt, ti ke mbyt 100 mijë për shkak që ti e tash kë komortet e. Ti ke me këshyr, natën no, koma ta prish shumë të kohë ti më çumë për kūn. E joti. Edhe në fund, siç po të busa ai sa, a pat në rrethon kurfora, më i beçati ka pa lë të zvat. Korloja bere qetë, që di të që dikur pështër, që shumësh përshtam. Që di të që di kush të rritë. Që di të që di kush vrllot. Që di të që di kush rrit e kshma. Që di të që di të jam. Korloja bere qetë. Po mirë të në kjo derës, të në kjo shembë për bere qetë. Që shma rritë të bere qetë? Që sharrit të bere qetë? Kjo zblehet. Kjo zblehet. As nuk milehet. Ja, ja. As nuk milehet. As nuk kultivohet. As nuk p Kërgjë për ty në, nga se nuk shihet E ka një rrug Që vjen për mesaj Këtu e në sebepet Që e s'jilin bërëqetin E para të ndërëllëzër Që e s'jil bërëqetin njëtën tonë është Dhe vëshmëria Dhe vëshmëria në dhe Allahu gjellë gjellali hu Me i rrujt kufet me zotin gjellë gjellali hu Rruja Allahun Allahu të ruha në ty Shika që ka të të Allahu gjellewara në Kur'an në Thotë Walau en në ahle Amanu vë tëqaw, lefëtëhna alejhim barakatin minë sëmaë i walë ardë. Allahu gjallë vële thëtë, në qofëse banorët e tokës, do të besënënë Allahëm, si duhet. Dhe, do të druhenë, si duhet. Ja kemë frikënë Allahët, si duhet. Lefëtëhna alejhim barakatin minë sëmaë. Wa hapëm ne, s'ka thonë furnizimit për qëllë, po bërëqetët për qëllë, a fënimi.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 ata kanë prit që këto tani dalën protesta. Ju dhe, juve dhe na, qa, unë ju udhëheci ju vetë na kem çorë pa u çmim me ne. Çek aty shumë minutë. Përshëndetje. Ne apo bëjmë që të ja, ja, ka thonë. Kan unjni çmimet me takvolluk. Apo i keni çu shumë me gjinoha e unjni më takvolluk ka thonë. Wallahi vëndërua rapton. Nuk shkaktohet krizë ekonomike tek njerëzit përse për, për shkak të gjinove të ty na thon. Ju u thënë Allahun e gjinë jo, çuar më të mos ma, ata ju bën zulmë ata. Pse? se te ke shkelkofin ku, ku do ta. Prandaj ka thonin jën, janë rrit çmimet po i hukum spec spec ka për të thënë muji mujin ka thon onj në çmim me devotshmëri atë. Apo bën u devotshëm bin çmimet atë. E dyta lutja. Sigurisht se ka mëret. Lut Allahun xhallavana. Bano i sinqert me veten tonë. Kur ke thon në lutjet e tua kur i ke thon durt ose në sejsën tone kur ke thon o Allah japën për aq të njëjtën tipe në pasurinë timë e fëmitë mi e ngruan tipe e në familjen time o Allah më beko mua dhe jetën time dhe punën time kur ke thon çfarë thon apo thua Allahum me bari kur selavat kurian po lutë Allahum për bereqet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po bari këto po dhe bari këthe mua lutë Allahum për bereqet për veten tonë lutë nga se të duhet shumë bereqetit. Tjetra, të drullezër është fitimi i modit halal, e si edhe bereqetin. Nuk ka, nuk ka, ose me thonë ma mirë, prej, rrugve më të sigurta, që e si edhe bereqetin është djersa dhe fitimi halal. Dhe fitimi halal. Nga se ka thonë Muhammedi sëllallahu alësallem, Kosh e merë këtë pasunin Me të drejtën e Zotit Me halal Buri kellehu fiha Jepët bereqeti zbashku me Pasunin E kosh e merë me haram Allahu ja jepë pasunin Po janalë bereqetin Korës në gjithë Eshe gjithë mundi pëngopër Gjithë mundak me qarë Ja qenë Allahu gjëllë në ula pasunin Po shambullë që ka hikë në fitu dëpare Ja qenë këtë në bastur Kësë këtë bereqetë Pa bereqetë Pa bereqetë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 Ajë mer, ai ai thashë, "Je dikush ta jap." Amë skop bëre çet pasurin që mirë tu lip. Skop bëre çet pasurin që mirë tu lakmu. Tju jap përmend diku kahej çil herë tu asit protokol aty e bua kështu me radh të... që skop bëre çeso. Hakim ibn Hizam ka qenë sahab i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka ardhë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kënde rëgorat. Japim bir pak se vallahi mbarohet, sikon punimin atë. Ka von pegëmos me japni. Nga arka shtitit I kanë jap. Apo rëkapoçi po zon bujor, apo to kon ja rasona, apo dy kompunteç, apo më jap. Kan jap dy herë. Herë në thët or apo ka thonë ve gamë, shikos sa ju të kon sa kujdes se më kon. Apo sa kanë çmua, sa ka provu, po i ka thonë, kanë thon, kjo pasuni është punimësh natën. Nat kuptim, po të kuptet çim po lyp të çesh. Po ka thonë dije se kush e lyp, apo bis tisrafin efsin. Is tisrafë först, apo do e kërkuat to asih pora kollat u net njerëzve gatje të çut për me marr diçka kush e liq ç'shto ka thon pejgamberi sa selam nuk jash e harën korapton s'ka bere çet apo ai mund të marr për njerëzve njerësi japin pa po s'ka bere çet ato që e merr ç'shtoën nëse ka thon pejgamber son ajo që të vjen min gairis shrafin ajo që të vije pa kërku ti pa lakmuti pa i njek njerëzit nuk ka bere çet apo prandaj Mënyra si po fiton. Mënyra si parimet e pasunies është vendimtare për breqëtin tan edhe familjes tona, edhe fëmijëve tu, edhe të së ardhmës tona. Gjithashtu ajo që s'il breqëtin shumë të ka të ndrulluar drejtor, por çka ka fundi është ajo që quhet në shërdhet el istikhara. Çka është istikhara? Istikhara është një lutje namazi që besimtari i fol dy recitate. Dhe në fund e bën një lutje atje. Lutja me kimën tek mburoja musliman të, të libra Doja istihares. E bën po njëri teku kërkon prej Allahut me dhën e harim. Unë a zot nuk di çka është e mira. Unë jam përball një udh kryq po, jo? që nuk po di kat jam boj. A ti këtë punë apo ti këtë punë? A ti them këtë punë a ti them ju? S'po di çka më bë. Ai që drejtohet tek Allahu xhalla xhelaluhu. Me kërku istihare, me kërku të mirën, me kërku të zimin. Atje në kuadër të istihares është wajsir li. O yessir huli o zot këçi që ke vendosur më hap më lehso mu u barek li fihi edhe më bëre çeton kam mundi të thëj që ti duket që vendime se ke marrë ç'do të bësh atë por istikharja i jep bëreçet edhe edhe vendimeve të gabu me kanë rreth bëreçet më iko përsa mungesa e istikharës edhe mungesa e konsultimit me njerëz të mëshëm edhe veprat e çëlluara i bën që mos ken produktivitet dhe mos ken mos ken sukses atë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 një kokër gruni e cila ka qetin e madhësisë së farës së hurmave subhanallahu kokër gruni e madhësisë së farës së hurmave ka qetin e mbështjellur me një lkur e a dini çka ka shumë atkur a ka ajo ajo ajo kokër gruni do zot ka qetin e kohës së muslimanëve të parë do thot mas Omerit al-Ghallani u Aliut al-Ghallani halifët e parë kurin këta Në atë, në atë e, më bështjellës, që është më bështjellë, një kukër gruni, sa so, fara hurmës, qaqë. Në i vesna, do këtë kja, apo, se edhe këtu hu bërreqetit. Limo, në në në në. Apo, ta në astusun i rritu më senes, se limo, rralisht të bërë. A ty ka shkrujt, në atë natë, do më dhonë, letra ty, ka shkrujt, Hadha kani jenë buto zemën el Adel. Kja,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 e në kuadrë të zhvillimive të kohë së fundit, para kja medit ka përmen, një kohë, një kohë të artë të jetës e muslimanve. Me bollëk, thëtë pejgamberi s.a.s. nuk do të kursen qili që të shënë begati, nuk do të kursen toka që të shënë mirësi, jepë Allah i urdën, jepë satë munësh, nuk do të kje njerëzit ku me që u zë qatë nësa dhe konë s'ka. Pse kja, ma di ka thonë pejgamberi s.a.s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 Bërëqatë të kohë nërshimë, e pësë u kohë në e, kohë, e urmë atët bërëqatë? Dresi, kohë shumë ma i dresi Muhammedi s.a.s. Përndaj, adon bërëqatë me pasë në familje tone, bënuj drejtë. Adon i me pasë bërëqatë më shëshni, bënuj të drejtë. Sëtë sa zlumi bërë, të përën, për drejtësia, shpivët për dikani, akuzojnë dikani, lojnë le mënyra të në në qmimet edhe të degradimet e dikuj Nuk e mënduar se kështu në gritesh, vallaj s'ka bere qëtë, s'ka bere qëtë. Ajë që fitën diqka në krah, në krah të ulljes edhe shtypes e dikujt, kur hori s'ka m'ja po? Kur? Kjo e legja latë të zëgjel t'i a merë dikujt pasunin, t'i dikujt t'i a merë tokën, t'i dikujt m'ja marë dhe pozitën, edhe vend në punës, edhe shpin, t'i a merë dikujt të. Po hori n'kur s'ki m'ja po? Dase me zullum k tafir do allah me drejt e mer staka dava o xelona leje qase se as e harin kurat edhe funi çdo me thon të ndrua zot është krahas drejtës është vërtetësia rana hu paraçitull wallahi çka që rana s'ka paraçetull shikoni çka a pat muhamedi sallallahu alaihi dhe rana mas shumë, rana gjithmonë për hopet po mas shumtë në trekti mas shumtë në trekti s'ka mas shumtë që njerëzit kanë nevojë me rrajt kuptim nevojë negative Mëshit mallen më apo më fitu, vallahi po ta shas ndërçmim që kumble. Sa po bën bej Allahu s'po ndërçmim. Çështë ndërçmim që ke bletë. Dhe pse po rrin këtu prau? Ti çeli shojtë humanitarat atë rajtë. Vallahi vetë ty ka që kaç. Tëntje mërëvësh se vetë ty një liç një gon para te jeta. Apo pse po rran? Pse po marsran? Që ky është i imi, dhaj mos dhaj. Pse ke nevojë më po bën tregti, pse? Ma gjeli me rrej, Allah na rruaj.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 200 euro. Po ta blej, u bó, jeh ku un shpej, jo me ku un shpej, voilà, bamalla spodume blej. Eskomo? Skomo se blej, blej dorë, po, qenero, për. Përveç, mali, kja thon për blej, vetë nëse unë jeh ke dorë pa, po nisë borxh me 100 euro. Përveç nëse malli s'u dalsh na marr vesh. Kjo diçka tjetër. A nëse është në rregull, obligosh malli me të ferraka, desa so nuk ndon, kan ku mund marr vesh. Si të dahn, marr vesh, u u, u përfundoi marrveshja. Pastaj ka than pejgamberi sa sallam Fa in sadaqa wabajjena Shika kushtet Fa in sadaqa wabajjena Në qovë se të dut janë Dë vërtet, nuk rrenë Edhe sësharojnë Qusht duhet Thotë pegamirësën Buri kellehuma fi bej'ihima Ja pa Allahu bereqet Të këti së tynë afton Ja pa Allahu bereqet Të këti së tynë afton Trektari që shetë e seranë Qere, këra e seran, ka që të metë Edhe a e që i blenë Për një mesi ka më qëta shpare A ta, masë rrenë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 Andaj vërtësia, banu i vërtit, tjepë Allah bërë qëtë. Mos raj kur, tjepë Allah bërë qëtë. Mos fito, mos ungrit, mos bë azin këtë botë me fitu të qka me rrenë, që s'ka bërë qëtë. Andaj gjdo produkt, doatëm gjdo projekt një të kësaj botë, në qofë se me rrenë ndërtojët, po Allah s'ka bërë qëtë. Andaj në të shumë që t'jemi dobishëm, t'jemi projekte jetësore, t'jemi produktiv, parë me bërë qëtë. Nëse ka bërë çat, vallaj kujt i, i bashkangjitet? Çka do çfarë do projekti i bashkangjitet bërë çeti, çuditë që, që shërit, et çe bën më të suksesshëm e me ndikim, saqë so ti edhe 10 fish çajsh me investu, nuk she pas mundi me rrit, me zhvillu, edhe me vërdhu çkaq, sa so ka zhvillu dhe është rrit me bëra çetin Allah ta shoqërofton. Andaj ti në rrugë. Kjo është çka ka, ka bën me bërë çetin. Ne shumë do të dua që mund të përmend më këto, por dua t'u them përfundim një fjalë atë.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 po në që se e falë në gjemi tëtë, i kiso në njësë të shpisa për tëtë, bereqet, e rita laugja në gjire lotë. E shumë të tira që laugja të ka mundësu, ndaj nëdjeki vendit e bereqetit, kohrat e bereqetit, njërës të bereqetit, ko njërë që në bekum, nga ti fiton shumë, larti hupë shumë, lart hup shum, asapë, me konë ka fitu, pse në konë nga të Muhammedi sësëlem, përshëta, larti, hupë për tëtë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 Allahu në lusë Allah të një e breqet në jetra tona Allahu në dhoshë breqet në familje tona në fmije ton Allahu në dhoshë breqet në pasurin ton e në ibadetin ton dhe Allahu gjellora e lusë Allah në madhë që të zbret Allahu rahmet minere e breqet një këtë ven që me pak që kemi po shumë të arim dhe gjdo kush në këtë ven me dhërtejtë të jetojnë faqebar dhe i lumtur që të ketë atë që i përket një një një të kësaj kohë dhe prsabrin, me për sabrën, meka që përja për fundë për sot, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallamat në simën këthira.